Отже, по-вашому, порівняння з хлорофілом несправедливе? Я цього не сказав, Мирославе. Проте воно справедливе лише тоді, коли людина стає власником орної землі. Я маю на увазі фермера, а не феодала. Американського фермера, скажімо, можна порівняти з зерном хлорофілу, бо він працює на збагачення землі сонячною енергією. Наш колгоспник, та й взагалі держава, вони такого порівняння не витримують бо працюють на ентропію, тобто на загибель усього живого на планеті. Тут річ в економічній системі. Я мав на увазі саме американського фермера. Я так і зрозумів. У цьому разі я з вами згоден. Але, на жаль, існує інша реальність – колгоспна. Мирослав помітно засмутився, відтак запитав. «Ви про це писали до Центрального комітету?» «Так, саме про це й писав. І вони не захотіли вас навіть вислухати?» «Як вони відповіли, ясно, з того, де ми нині перебуваємо. Але, пробачте, я змусив вас ухилитися від теми. Ви хотіли розповісти про якісь незвичайні переживання в слідчому ізоляторі?» «Ні, ми не ухилилися. Те, про що ми говорили, це має безпосередній стосунок. Але слухайте...» Мирослав глибоко втягнув повітря в легені, як перед тривалим зануренням у воду. Видихнувши, мовив. «Не знаю, як ми зумію про це розказати». «Ні, всього пережитого взагалі передати словами не можна. Через це скажу коротко. Там, у камері, в мене відбулася зустріч із Богом. І тут я почув про удар космічного вогню, що враз наповнює тебе нечуваною силою та занебесною інформацією. Власне, Мирослав розповідав мені про те, що я протягом трьох незабутніх діб пережив на 14 років раніше. Аби зрозуміти його стан, краще прочитати власний Мирославів опис, але належить знати. Ні мій, ні його описи не спроможні навіть наближено відтворити те, що ми пережили і пізнали. Найліпше, мабуть, це змальовано в Євангелії, де йдеться про вогненні язики, що принесли апостолам знання мов, про котрі вони раніше і не чули. За багатьма ознаками я наважуюся твердити, що те ж саме пережив Петро Григоренко. Читач, мабуть, пам'ятає, що Петро Григорович за допомогою Оксани Мешко розшукав мене в психоневрологічному госпіталі. Це сталося по тому, як він прочитав економічні монологи, виловлені в московському самвидаві. Власне, Петро Григорович навіть признався мені у спілкуванні живим небесним вогнем, але то для нього були надто інтимні переживання. Він утримувався від розмов на цю тему. Я вже згадував, як склався цей аж надто короткий діалог. Проте, після невдалої спроби порозумітися з Кондофором та дружиною Євгенією, я також замкнувся. Хоч і доволі пізно. Про моє божевілля заговорив увесь Київ. Якщо не помиляюся, Мариновичу я також признався, лише після того, як він відкрився переді мною. Слід зауважити, на відміну від мене і Григоренка, Маринович не пішов шляхом суто наукових досліджень – Отриману з космосу інформацію він переробив у собі на пізнання духовне. Щоправда, його міркування довкола виробничої трикласовості доволі цікаві і цілком оригінальні. Тут належало би поставити доволі логічне запитання а чому так сталося, що трьох близьких між собою людей відвідує живий небесний вогонь, якого в тисячоліттях називали Богом? І, до речі, ці могутні відвідини пов'язані з темою, котру автор цих рядків розробляє в трьох наукових творах «Енергія прогресу», «Економічні монологи» і «Шлях до хаосу». Хіба це не свідчить про те, що світовий розум шукає порозуміння з людиною стосовно цих всесвітніх знань? Деякі люди це доволі глибоко розуміють, але їх поки що мало, дуже мало. На жаль, це ще не виведено на рівень державних знань. І саме це мене лякає, бо в цих знаннях корениться вічне життя або загибель земної цивілізації. Та повернуся до розповіді про Кучинський констабір, який потім було названо табором смерті. Співвідношення поміж політв'язнями і так званими воєнними злочинцями тут було таке ж саме, як і в Мордовії. Загальна кількість в'язнів теж однакова, близько семи десятків. Розташований табір десь близько Уральської ріки Чусової, котру з такою любов'ю і майстерністю змальовував мамін Сибіряк. Та хоч ми мешкали на її березі, ніхто з нас Чусової не бачив. Ми були старано відгороджені від неї високим парканом і колючими дротами. Підприємство, яке головним чином трималося на політв'язнях, бо вони наймолодші, виробляло деталі для електропрасок.